Datorren ostiralean bioterra azokaren amabuskarren edizioa biatuko da. Produktu ekologikoen, bio ere energia berrizagarrien eta kontsumo arduratsuaren mugaz bialdetako azoka. Antolatzailek jakinera zitu tenez, aurtengo biotorra azoka berezia izango da. Horotara, eonda iruro itamar erakusketari, baino gehiok parte hartuko dute. Eta horretarako Fikoba erakustazokako hiru pabelloi eta kanpoko handi bat gokitu dute. Monikal dai, Fikobako azoken Dura duna. E, Bueno Biokterran aurten irupabe joi erakusketariz beteta, egun da izango ditugu, E, alde batetik e, geobat espazioa badakizute bioera ikuntza energia berrizagarri eta kontsumo arduratuaren inguruko estanda dela, e, pabelloia dela eta bertan adibidez ba, e, peleteko berogailuak edo biomasa bio kalderak baino baita ere e, efizientzia energetikoa eguretxean lortzeko teknika desberdinak eta hainbat eta hainbat informazio baita ere kotxeak adibidez Tesla kotxe elektriko bat izango dugu, baino baita ere beste erakusketa bate batek adibidez erakutziko dugu nola gure kotxea ba ba eh konbustible fosileeekin erabili beharrean ba gazera pasatzeko, gaserak mm -hmm. eh konbustible jasangarria dena ba, bertara pasatzeko aukera. Bueno, gauza desberdinak, bestalde baita ere izango degu natural espazioa bertan gure in, etxeko ingurumenaren inguruko jasangarritasunari buruzko eh e, produktuekin eta noski baitz bioterra gure hirugarren pabilloia bertan izango dugu eh ekologikoaren ekologikoarenekin loturiko hainbat eta hainbat erakusketari eta baita ere kosmetika ekologikoarekin lotutakoak hori badakizutek geroz eta gehiago hitz egiten ari dela eta jakiten ari dela e, kosmetika ziurtagirio ekologiko duna, oso kalitatezko ko, e, kosmetika da, eta gure osasunarentzako txako nuragarria beraz mm. bertan izango ditugu etere bai irakusketariak. Amabosgarren urte berrena, ba, ospatu egin behar da, eta horregatika nigandean, ekainak iruan, huerdiko e, amabiter ditan brindis bat ingo dugu eta horretarako, ba, kaba ekologikoarekin, kaba ekolo kopatxo bat gobidatuko ditugu gure bisitari inguratzen diren pertsona guztiak. Beraz gominzatzen gobidatzen zaitu zegu. Erakuskettari gain tailerrak, hitzaldiak, erakostaldiak eta master klasak eskainiko dituzte Gainera etxeko txikientzat jarduera esberdinaak antolatu dituzte. Halhala elikadura osasungarriaren eta produktu ekologikoen inguruko antzerkia ikusteko aukera eduta esplorazio eta aurkikuntza gune bat izango dute duteFIcobank